Tér idő A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lukácsi Béla. Hát nem tudom, nevettek-e ma már, hogyha nem, akkor érdemes lesz belehúzni, hogyha hozni akarják az átlagot, a napi 15 nevetést. Nagyon remélem, hogy a kötelező penzum teljesítéséhez kicsivel a most következő 25 perc is hozzájárul. A téridő témája ezen a héten a humor és a tudomány. Ma a humor tudományáról beszélünk. Itt most nekem először is kéne adnom valami precíz meghatározást arról, hogy mit is értünk a humor fogalmán. Amúgy eredetileg a szó a görögben testnedveket jelentett. De inkább azt javaslom, hogy ezt a kezdő magasságot hagyjuk ki. Ugyanis olyan szerteágazó, olyan sokféle megközelítése lehet, hogy még a tudomány se tudja pontosan meghatározni. És, hogy más nem mondjak, arról is órákig lehetne beszélni, hogy például mi a viszony a nevetés és a humor között. De mindenkinek mond valamit, az is, hogy humor, meg az is, hogy nevetés. Tehát én azt hiszem, hogy elég jól el tudjuk helyezni a sok egyéb fogalom között, úgyhogy érjük be ennyivel. Azt mi nem humor kutatók is nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy humor nem volt mindig. A lábos fejűeknek biztosan nem volt humoruk, de lehet, hogy még egy krokodilnak sincs, vagy hogyha van, az elviselhetetlenül morbid lehet. Szóval a humor, a humor érzék egyszer csak megjelent az evolúció során. Hogy ez mikor volt, melyik emberősünk csinálhatott először valami olyat, amin a többiek nevethettek, azt nem tudhatjuk. Lehet, hogy csak annyi volt az egész, hogy álmában egyszerűen leesett a fáról. És hát adott esetben mint ma is nevetünk, már hogyha nevetünk. De mire is kellett nekünk a humor? Csányi Vilmos, etológus. A humor az egy emberi jelenség. Senki az elmúlt néhány évszázadban nem tudott leírni, elmesélni egy olyan jelenséget, amivel arra lehetne következtetni, hogy egy állatnak van humorérzéke. Néha az emberek belelátnak valamilyen humort egy viselkedés formába, és azt mondják, hogy röhög a kutya, ami azt jelenti, hogy jó kedve van, és játékarca van, ami egy ismert dolog, de annak semmi köze a humorhoz. Azt tudjuk ugye, hogy a humor az valamilyen agresszió. Agresszió? Persze, hát mindig valakin nevetünk, magunkon vagy másokon, tehát az egy nagyon enyhe formája az agressziónak, és az is nyilván hogy ez egy közösségi agresszió. Tehát egy közösség nevet ki valakit valamilyen olyan helyzetben, ami, hogy is mondjam, mikor valamilyen kellemetlenségtől megszabadul, vagy kellemetlenség ér valakit, de nem túlságosan nagy, azt szoktuk általában humoros helyzetnek tekinteni, és hát ez tartozik, hogy az embernél a nevetés az egy közösségi viselkedés. Ugye, ha megnéz otthon egy filmet DVD-n, egy humoros filmet, és hát akkor jó, időnként nevet rajta. De ha egy jó moziban nézi meg ugyanezt, akkor nagy röhögések, és... A vidámság sokkal nagyobb, mert ránk ragad a többiek állapota. Tehát az emberi evolúcióban az, hogy az ember közösségi lény legyen, ez elsősorban az agresszióját kellett csökkenteni. De hát ugye ezt eltörölni teljesen nem lehetett. Az ember kifele, közösségen kívülre megtartotta a teljes agresszióját belül, viszont minden eszközzel próbálja ezt csökkenteni, mert a közösségek életét, együttműködést ezt, ezt lehetővé. És ennek egyik eszköze, hogy azokban az apró esetekben, amikor ha nem lenne humorunk, agresszívek lennénk, ezt humorral oldjuk fel. Tehát igazából egy pici agresszió az, amit a humor segítségével elhárítunk. Ez egy olyan mechanizmus, amit a közösség azért alkalmaz, hogy még alacsonyabb legyen az agresszió szintje. Ezt honnan tudjuk? Hát én most mondtam. És most vegyünk egy apró példát arra, hogy hogyan lehet finom, csökkentő agresszióval kezelni és feldolgozni bizonyos közéleti problémákat, vagy az olyan, ennél nagyságrendekkel bonyolultabb viszonyrendszert, mint az anyós-vej kapcsolat. A tanítómester Hofi Géza. De haver, figyelj, kézeld el, kézeld el, itt lakom bennél meg. Ez egy ilyen elmegyógy és intézet. A dili az, az. Na komben, diliház, zárt osztályon, gondold Komolyan, na, na, zárt osztály, én zártam be. Azért, hogy kintről, az a sok hülye nehogy bejöjjön. Ez egy normális diliház, tudod? Itt, ha valaki el akar valamit rontani, ahhoz pecsétes diliflepni kell. Ugyan ehhez, kint az életben, elég egy vezető íróasztallal. íróasztallal. Tista örülte káda. Várjál, egy kuncsaktón van, várjál. Olyan mérgesen miért erre, mi van? Egyébként haragudj arra, aki kinevezett. Te képzeld el, figyelj! Idegileg akkor lettem teljesen vegetatív, képzeld Az idők szavára hallgatva, március 30-án a fürdőkádat televettem benzinnel. Ne vigyörök, te is televetted, Emlékszem, a kódnál sorban előttem álltál. Egy óra múlva meg mögöttem. Na képzeld el, Televettem a kádat benzinnel, na no, az agyam, az mindjárt lelőtt a szívat. Képzeld el, ott a kádon a benzin, gondold el. Jaj, anyósom meg leengedte az itt öblítőket, hogy nem szakad rá a a benzint. Úgy sajnáltam, hogy nem gyújtott rá. Én de térjünk még vissza a humor evolúciójához, az anyós előtti időkhöz. Tisliár Rolandot a Szegedi Egyetem pszichológia tanszékének kutató pszichológusát hallják. Megnézték nagyon sok kultúrában, hogy mik azok a tulajdonságok, amit előnyben részesítünk párválasztás esetén. És a humor... Minden egyes kultúrában lehet mondani a top 5-ben benne volt. Minden nők, minden férfiak választása van, de Nagyon fontosnak tartjuk a jó humor érzéket. Ebből már adódik, hogy valószínűleg ez valami nagyon fontos információval kell szolgáljon a számunkra a leendő partnerünk természetére vonatkozóan. Tudjuk-e, hogy az emberiség történetében, a kultúrák történetében a humor mikor jelent meg? Ezzel kapcsolatban inkább csak ilyen beszélések vannak, az evolúciós történet vonatkozásában, mikor jelenhetett meg a humor. Többek között abból lehet erre következtetni egyes kutatók szerint, hogy azok az agyterületek, amelyek a humor kapcsán működnek, illetve azt irányítják, azok mikor alakultak ki. Ebben kéregalatti struktúrák elég fontos szerepet játszanak, ugyanúgy a limbikus rendszer, ami az érzelmek kapcsán egy nagyon fontos struktúra és agytörsi területek is, de a kéreg is szerepet játszik benne. De pont ezért sokan azt gondolják, hogy ez egy viszonylag régi dolog lehet. A nevetés mindenképpen, és a humor is, olyan 2-4 millió évvel ezelőtt már valószínűleg megvolt ennek valami fajta előzménye. Azért gondolják ezt, mert nem csak a legfejlettebb idegi működésért felelős agykéreg vesz benne részt? Így van, így van. Tehát valószínűleg már a nyelv megjelenése előtt valamilyen protoformában megvolt ez a humor, mint ahogy a mindennapi életünkben is megvan. Tehát nem feltétlenül csak nyelvi humort használunk, hanem különböző szituációs és egyéb humor is megjelenik, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a főemlős rokonainknál, tehát a csimpánzoknál is megvan egyfajta nevetés, szerű hang, és ehhez kapcsolódó érzelmi állapot, valamint így a játék tevékenysége belül egy ilyen humorszerű dolog. A humornak ez lehetett ilyen az előzménye. Engem abban a vonatkozásban kezdett el érdekelni dolog, hogy a párválasztás kapcsán mértén ilyen magasan értékelt jellegz. Mi lehet az, az információ, amit a másiknak tudósít rólam, hogyha mondjuk engem magas humorérzékűnek jellemez. Ebben a vonatkozásban többek között az elég alapvető dolog, hogy a nők és a férfiak úgy tűnik, hogy más értenek az alatt, hogy jó humorérzékkel rendelkezik a másik. A nők az esetek nagy részében azt értik alatta, hogy a másik meg tudja őket nevettetni. Még a férfiak inkább azt, hogy a másik nevet az ő vicceiként, tehát fogékony humorukra. És ez egy elég jellemző nemi különbség. Ezen túlmenően nagyon sok megközelítés van, ami kiemeli Csányi tanár úr, ugye az agresszív természetéről beszél a humornak. Ez is egy fontos, szelekciós nyomás lehet, hogy az agresszió tompítja gyakorlatilag a csoporton belül, de ezen felül más dolgok is szerepet játszanak többek között. Egy nagyon érdekes feltevés szerint a csoportnak a tagjait nagyon gyorsan hasonló érzelmi állapotba hozza a humor. Tehát mikor nevetést hallunk, akkor automatikusan nevetni kezdünk akkor, hogyha úgy értékeljük a szituációt, hogy nem veszélyes. Ha veszélyes a szituáció, akkor nem fut végig egy ilyen járványszerű nevetés a csoporton belül, és mivel a humoradott reakció az automatikus, tehát nem tudunk nem nevetni, hogyha valamit viccesnek tartunk, ezért nagyon jól működik ez a szinkronizáció a csoporton belül. Annak, hogy az emberek így egymásra tudnak hangolódni, azonos érzelmi állapotba tudnak kerülni, mi az evolúciós előnye. Elsősorban az, hogy a csoportnak a hatékonyság az nagyon megnő. Ez nem csak csoportszinten értelmezhető, ez egyéni szinten is értelmezhető. Az egyén is sokkal inkább mondjuk így hozzáfér a túléléshez a szaporodáshoz szükséges erőforrásokhoz, hogyha jól együttműködik a csoport tagjaival. Tehát van valami fenyegetés, vagy bármi, ami a csoportot kihívásként éri, Hogyha nem kell ezt így mindenkivel leszervezni, te ezt csinálod, te ezt csinálod, te ha azt csinálod, hanem hasonló érzelmi állapotba kerülnek gyorsan, akkor sokkal gyorsabb a reakció, és sokkal összehangoltabban megy a dolog. Ez lehet valószínűleg az előnye. És azért van ez érzelmi hinten helyezbe valószínűleg, hogy gyorsabb és automatikusabb legyen a folyamat. Mert a kogníció az egy evolúciós novum. lehet azt mondani, tehát az nem olyan régen alakult ki ehhez szükséges Idegrendszeri háttér a neocortex, de hogyha minden döntést így meg kéne fontolnunk, hogy akkor ez jó-e nekem, vagy nem jó-e nekem, az nagyon időrabló lenne, nagyon sokáig tartana. Épp ezért ezeknél az én alapvető dolgoknál érzelmi szinten működik ez a szinkronizáció, és automatikusan kiváltódik, hogyha kapunk egy kulcsingert, hogy az etológia mondja ezt a fogalmat. Jelen esetben a nevetés ilyen. Mi lehet az oka annak, hogy a nők és a férfiak másféle humort várnak el egymástól, vagy mást tekintenek jó humorérzéknek? Amit az előbb mondott, hogy a Nők azt várják, hogy a férfiak jól tudjanak poénkodni, a férfiak meg azt várják, hogy megértsék az ő humorukat. Olyan feltevések vannak ezzel kapcsolatban többek között, hogy a humor az nagyjából úgy működhet, például az első találkozások időszakában, hogy találkozik egy pár, először elkezdenek beszélgetni, és arról, hogy el tudjam én dönteni, hogy a másik az hozzá millik-e vagy nem, nagyon sok információ lenne szükséges. Hogyha hova járok színházba, ilyen filmet, olyan dolgokat szeretek ezt azt ilyen ételeket, ez nagyon hosszú időt viszegénybe. Azért fontos ez, mert úgy tudjuk, hogy a párkapcsolat sikeressége szempontjából a szinkronizáció a leginkább jó előrejelzi. Tehát minél inkább hasonlóan működik a két ember, valószínűleg annál sikeresebb lesz a kapcsolat. Na most, a humor lehetséges, hogy ezt a folyamatot rövidíti le. Tehát mivel valaki mond egy viccet spontánan, ez nagy egyébként a férfi, a nő erre reagál, mert nem tud nem reagálni, tehát ha tetszik, akkor nevet, ha nem tetszik, akkor is nevet. de az egy kicsit máshogy néz ki, tehát ezt lehet csekkolni, ha nem is tudatosan ezt észleljük. Na most itt mondjuk nagyon lerövidül az az információ, ahhoz szükséges, hogy megismerjük a másiknak, hogy működik az agya idézőjelben, tehát hogyan gondolkodik. Mert automatikusan reagál ezekre a dolgokra, épp ezért egy nagyon gazdaságos formája az ismerkedésnek a humor. És ezért van az, hogy valószínűleg a férfiak produkálják a humort, mert a nők számára fontosabb ez a helyzet, mert nekik több múlik a bolton, lehet mondani, mert ő nekik, hogyha olyan partnerre mennek bele a kapcsolatba, akik nem annyira nyerő, akkor ennek a úgymond terhelyt ők viselik, tehát a gyereket ők fogják kihordani, és az esetek nagy részében a felnevelés költsége is inkább az övék. Míg a férfiak esetében kisebb ez a tét, és őknek az van, mint az állatfő. Ők reklámozzák magukat, mint a pávák, mert ugye a farktólat mutatják a szarvasok bőgnek, az ember esetében pedig egy ilyen verbális udvarlás zajlik, gyakorlatilag egy ilyen verbális ornamentációnak lehetne ezt nevezni díszítésnek. Újtatásában természetesen a legmodernebb funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó eljárásokat is felhasználják. Ma már azt is lehet tudni, hogy adjunk mely területei aktivizálódnak, mondjuk viccmeséléskor, sőt még azt is, hogy például nem mindegy, hogy milyen jellegű viccet hallunk. Vegyük például ezt a viccet. A tébojdában egy bolond azt állítja, hogy ő 16. lajos. A főorvos kérdi az ápolót, na no, hogy van a beteg, mire az ápoló? Sokkal jobban, most már csak 14. lajosnak képzeli magát. Ez a vicc más agyterületeket dolgoztat meg, mint egy úgynevezett szóvic, például amikor a szózat első sorát így változtatják meg, hazudnak rendületlenül. Ugyancsak sok kutatás témája a nevetés, aminek a humorhoz való szoros kapcsolata azt hiszen nem szorul különbizonyításra. A nevetés egyébként nagyon komoly testi munka, 300 különböző izmunk dolgozik ilyenkor, a hasizom 100 km per órával préseli ki belőlünk a levegőt, a tüdőnk 3-4 szer annyi oxigént vesz fel, mint egyébként. A nevetési hangok egyenként körülbelül 75 percig tartanak. A humor, illetve a nevetés funkcióiról dr. Balogh Piroska a Szemelvejs Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutató pszichológusa beszél annak idején több humorérzéket mérő kérdőívet használtunk együtt, tehát először ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy mit is jelent a humorérzék, szóval utána igazából az érdekelt, vagy azok az emberek, akik megküzdésre használják a humort, külön volt egy ilyen humor megküzdés skála. És ezt a kísérletet, ezt a középiskolások körében végeztük, akik ezen a humor megküzdés skálán magas pontszámot értek el, kiválasztottunk 30 hallgatót, és és két csoportra osztottuk őket. Az egyik csoportban kísérletes úton, úgymond növeltük a szorongásukat, mégpedig a Sokoló Ázsia című filmet vetítettük nekük, és ebben a filmben testi szenvedések vannak jelen kísérletekben, kifejezetten stresszkeltésre, vagy szorongás keltésre szokták használni. A másik csoport pedig nem nézte meg ezt a filmet. Mindkét csoport kitöltötte a szorongás mérőskálát, és hát nyilván a szorongás magasabb volt abban a csoportban, akik ezt a Sokoló Ázsia Című filmet nézték. Majd ezt követően mindkét csoportnak a Mr. Bean két filmét vetítettük le, és itt egy skálán kellett értékelniük, hogy mennyire találják humorosnak, mennyire találják nevetségesnek, és a nevetések gyakoriságát is mértük. És utána mérték, hogy a szorongásuk és mennyire csökkent. A szorongást még egyszer. És hát nagyon érdekes következtetésre jutottunk, mert azt találtuk, hogy abban a csoportban, ahol ugye mesterségesen megnöveltük a úgynevezett aktuális szorongás szintjüket ezeknek a hallgatóknak, szignifikás mértékben csökkent a szorongás szintjük, és sokkal élvezetesebbnek, és viccesebbnek találták a Mr. Bean filmét, mint abban a soportban, akik jól lehet, ugyanolyan magas humorérzékkel rendelkeztek, de nem növeltük meg a szorongás szintjüket előtte. Tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy a Humor azoknál a személyeknél, akik általában tudják megküzdésre használni a humort, spontán szorongás oldó reflexként működik. Vagyis, hogyha a hétköznapi helyzetben valami miatt hirtelen megnő aktuális szorongás szintjük bármi miatt, egy ilyen kognitív átstruktúrálódás történik, amúgy a hétköznapi helyzetben nem humorosnak tűnő elemeket is humoros konstellációban kezdik el értékelni, és nevetségesnek tartják. Tehát egy ilyen spontán szorongás oldó reflexként működik, a humor érzék. Ezzel együtt azt is megállapítottuk, hogy a nevetés csökkenti a. Szorongást, akkor is, hogyha nem találjuk humorosnak a helyzetet, amit nevetünk. És az erőltetett nevetés is jó valamire, pedig nem is érzem azt a szituációt viccesnek, nem is szívből nevetek. Pontosan, tehát az erőltetett nevetés is csökkenti a szorongást azáltal, hogy a nevetés elnyújtott kilégzéssel jár együtt, ami a paraszimpatikus idegrendszeri működést serkenti. Ugye, amikor stresszesek, feszültek vagyunk és szorongunk, akkor inkább a szimpatikus idegrendszeri működés a magas, amikor a szervezetünkben a stresszhormonok, áradnak szét, na most ezt csökkenti a nevetés azáltal, hogy egy ilyen paraszimpatikus, idegrendszeri túlsúly következik be a nevetésre. Az a mozgalom, a nevető, vagy Hahota klub, amelyre dr. Balogh utalt, egy indiai orvos, Madan Kataria találmánya. Ő mumbai egy joga intézetben tanít, és a nevetés terápiát úgy kezdte, hogy közparkokban egyszerűen vicceket mesélt. De amikor kifogyott a viccekből, akkor arra gondolt, hogy nem lehetne esetleg az egészből a viccmesélést kihagyni, és maradjon csak a nevetés. Nos, az ötlet bevált, a Jóga nevetés, ez a hangos meditáció, ma már világmozgalom. Sőt, a nevetésnek világnapja is van. A mozgalomnak a konferenciája pedig éppen most volt néhány hete Indiában. Dr. Bagdi Emőke pszichológus, a Károli Egyetem professzora. Nevetésnek vannak olyan végpontjai, amikor ez a szaggatott és ziháló légzés, amivel nevetünk, például ha-ha-ha, he, he, he ho-ho-ho. Bizonyos hangokhoz a hangok vizsgálata kiderítette, feszültségelvezetés kötődik. Van egy olyan hangrepertoár, a h egy olyan vivőhang, amelyik segíti szinte a feszültségnek a feloldódását, mégpedig ezáltal, hogy kiszakad belőlünk szinte, hogy ilyen szakadtottan nevetünk. Ez egy különleges folyamatot indít a szervezetben. Kiderült, az például, hogy egy olyan izgalmi állapotot teremt öröm a örömközpontunkban, a nukleus akumbelsben, amelyik aztán a parancsot az immunrendszernek is, meg az endorfinrendszernek is. Ha az immunkatonák képletesen szólva föltámadnak és hadba állnak, ezt például a Harvard Egyetemen egy olyan kísérlettel ellenőrizték, hogy egyszerűen megmérték az immunaktivitást. Ezt nagyon egyszerűen lehet egy cseppnyálból mérni az a immunglobulin szintet, hogy a védekezésre való készség milyen a szervezetben, és összehasonlítják bizonyos akciók előtt és után, és meg lehet nézni, hogy mi az, ami letarolja az immunerőt, és mi az, ami feltámad. Aztja az immunerőt. És vicces filmek után miért? Hát vicces filmeket vetítettek egyetemi hallgatóknak, mérték előtte, mérték után, hát fantasztikus. Tudományosan bizonyítható, hogy nem a véletlen hozza létre, hanem maga az, hogy valaki ilyen pozitív hatások érnek. Tudjuk, hogy a depressziók az immunrendszernek egy elalélt, nem megfelelő működéséhez vezet. És akkor megnézték ilyen személyeknél, hogy sikerül-e például bennük ilyen biológiai folyamatot aktivizálni, Na hát szóval kitalálható az eredmény. Még erőteljesebben változtat az ilyen lelkiállapotú embereknek az immunaktivitásán. Na és mi az endogén opiát, endorfin? Így is nevezzük őket, hogy boldogsághormonok. Endomorfin. Ezek mind olyan származékok, amit az emberi szervezet is termel, és az endorfin 50-szer erősebb, mint a szintetikus morfium. Tehát ez azt jelenti, hogy valami olyan áldott jó, fájdalomcsillapító és kedélyjavító hormon, működési rendszerünk van, amit nagyon érdemes tudatosítani. Mi az, ami beindítja ezt a működést? Mi az, ami elősegítő, hogy jobb állapotban legyünk? Na, és kiderült, hogy ez csodálatos, ahogyan a szervezet mosolyra nevetésre már elindítja ezt a hormontermelést, és nagyon szépen fönn is tudja tartani, például egy örömteli esemény után egy-két óráig, például ez az elárasztottság még megvan a szervezetben. Tehát, amikor nagyon lem vagyunk, akkor próbáljuk meg mégis a mosolyt valahogy rátenni az arcunkra. Mosolyogjunk, és aztán majd hozzá jönnek azokat belső, szinte automatikusan hozzátartozó kellemes érzés. Nagyon kell bíznunk és hinnünk ebben, mert nagyon kevés az, amit tudatosan saját értekünkben föl tudunk használni. De ilyen a mosoly, és ilyen a nevetés. A szervezetnek ártó stressz olyan szimpatikus idegrendszeri fokozódást tart fenn, ami a magas vérnyomással, a szív fokozott gyors működés az izomzatnak a feszülésével, a zsigeri izomzatnak a feszülésével, ebből következően számos testi bajjal jár. Ezekből az állapotokból feloldó, kioldó, önmegsegítő hatásokat tudunk kiváltani. Mikor egy viccpoénya elsül és nevetünk rajta, akkor olyan kisülések... Következnek be az amigdalában az érzelmi agyunknak eme részében, ami felelős ezekért az indulati, meg érzelmi folyamatokért, óriási tehermentesülés jön létre, és negatív feszültségektől szabadul meg a szervezet. Vadonatúj öltönyömben sétálni megyek, hát amint a kapvaj alatt eltipegek. Felettem a lépcsőházat mossa a vici, és ruhámat a szennyes vízen vele Ott a tisztítás. Felszállok a vonatra, hogy Miskolcra megyek. Kezdve kicsit szundikálok, elszenderedek. Érzem, hogy a vonat fékezés és felriadok. Kinézek az ablakon át, szerencsem vagyok! Másnap reggel jött, csak a vonat! Ma a téridőben a humor tudományáról hallhattak. Az interjúkat Gimes Júlia készítette, a munkatárs Debreceni Géza volt, Kazal László, illetve a Brassand Libitum együttes egy-egy felvételét is lejátszottuk. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Lukácsi Béla. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. 2008. február 12 i műsorunkat ismételtük meg.